Det här är Radio Maranata och jag, Gertrud Johansson, ska tala till dig en halvtimme framåt. Välkommen att lyssna! Guds frid! Ja, det är en underbar morgon idag och jag vill här försöka förmedla tankar som jag har som kanske kan bli till hjälp och nytta för radiolyssnarna. Idag ska jag tala om någonting som jag faktiskt inte själv har hört så mycket talas om på sista tiden. Och det är en företeelse som vi läser om i uppenbarelseboken och som inte är så roligt att läsa om. Men som vi behöver få kunskap ifrån Gud omkring. Därför att annars så, um, riskerar vi att komma fel i vårt andliga liv. Och det är faktiskt frågan om i Johannes uppenbarelse kapitel 17, då vi läser om en sjöka. Och vi ska läsa där från första versen i kapitel 17. Och en av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sa det. Kom hit så ska jag visa dig hur den stora sjökan får sin dom. Hon som tronar vid stora vatten. Hon som jordens konungar har bedrivit drivit otukt med och av vilkens otukt vin jordens inbyggare har druckit sig druckna. Sedan förde han mig i anden bort till en öken där såg jag en kvinna som satt på ett schalakans rött vildjur, fulltecknat med härdiska namn och det hade sju huvuden och tio horn, det var alltså vilddjuret som hade det. Och kvinnan var klädd i purpur och sjarlakan och glänst av guld och ädla stenar och pärlor. Och i sin hand hade hon en gyllene kalk full av stygelser och av hennes otugtsorenlighet. Och på hennes panna var skrivet ett namn med hemlig betydelse. Det stora Babylon hon som är moder till sjökorna och till styggelserna på jorden. Och jag såg kvinnan vara drucken av det heligas blod och av Jesu vittnens blod. Och jag förundrade mig storligen när jag såg henne. Vi kan stanna där så länge. Och så kan vi fundera på detta, vad en sjöka är för någonting? Jo, det är ju en som mot betalning idkar intimt umgänge med olika älskare så att säga. Och här handlar det då om någon som hade detta umgänge med jordens konungar. Vi ska läsa vidare i, i detta kapitel. Men vi hoppar över de här verserna som handlar om vilddjuret. För det är inte det jag ska tala om nu. Vilddjuret är ju statsmakten. Och det handlar om tio horn som är tio konungar och, och så vidare. Men vi ska läsa där ifrån. I femtonde versen så fortsätter vi att läsa och han sa det ytterligare till mig vattnen som du har sett där varest sjökan tronar är folk och människoskaror och folkslag och tungomål här har vi då uttydningen på vad vattnen betyder det är eh, där som denna kvinna eh, hon tronar vid stora vatten. Och så fortsätter vi, och de tio horn som du har sett och vilddjuret, de ska hata skökan och göra henne utblottad och naken och ska äta upp hennes kött och bränna upp henne i eld. Mm. Ty Gud har ingivit dem i hjärtat att, att det ska utföra vad han har i sinnet och att det alla skulle handla i ett och samma sinne och att det ska ge sitt välde åt vilddjuret till dess Guds utsagor hava fullbordats. Och kvinnan som du har sett är den stora staden som har konungsligt välde över jordens konungar. Och sen kan vi då fortsätta att läsa i artonde kapitlet. Och där ska vi läsa en del versar från första versen i Uppenbarelseboken 18. Och det handlade om Babylons fall. Därefter såg jag en annan ängel komma ner från himmelen. Han hade stor makt och jorden upplystes av hans härlighet. Och han ropade med stark röst och sa det Fallet, fallet är det stora Babylon. Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar. Ty av hennes vredesvin har var alla folk druckit. Konungarna på jorden har var bedrivit otukt med henne. Och köpmännen på jorden har var skaffat sig rikedom genom hennes omåttliga vällust. Babylon, det är den stora, stora världskyrkan. Det är det vi ska ha klart för oss. Att det är den stora världskyrkan och det har blivit ett tillhåll. Alltså onda makter, onda andat håller till där. Och det är ju verkligen någonting vi behöver lyssna till och ha, ta varning av. Så att inte vi blir, eh, vad ska man säga, bedragna eller eh, blir... Eh, Ja, man kan ju bli väldigt förundrad över denna stora kyrka och man kan tycka det verkar så fantastiskt att få vara med i det. Nej, i, ur Guds synpunkt är det något förfärligt. Fallet, fallet är det. Alltså i Guds ögon är det redan fallet. Det har fallit så djupt. <kör> och så säger Guds ord vidare så här i fjärde versen. Och jag hörde en annan röst från himmelen säga... Drag utifrån henne, ni mitt folk, så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder och får er del av hennes plågor. Till hennes synder räcka ända upp till himmelen och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar. Veder henne vad hon har gjort. Jag ge henne dubbelt igen för hennes gärningar. Iskänk dubbelt åt henne i den kalk var hon har iskänkt. Så mycket ära och vällust som hon har berätt sig, så mycket pina och sorg må ni bereda henne. Eftersom hon säger i sitt hjärta, jag tronar så som drottning och sitter icke så som enka och aldrig ska jag veta av någon sorg. Därför ska på en och samma dag hennes plågor komma över henne. Död och sorg och ungersnöd och hon ska brännas upp i eld. Ty stärker Herren Gud han som har dömt henne. Och jordens konungar som har varit bedrivit otukt och levat i vällust med henne ska gråta och jämra sig över henne när de ser röken av hennes brand. De ska stå långt ifrån av förfäran över hennes pina och ska säga ve, ve dig Babylon, du stora stad, du starka stad, plötsligt har nu din dom kommit. Och männen på jorden gråter och sörjer över henne då nu ingen mer köper de varor som de fraktar. Guld och silver, ädla stenar och pärlor, fint linne, purpur, siden och schalakan, allt slags väluktande trä, alla slags arbeten av älfenben och dyrbaraste trä av koppar och järn och marmor, där till kanel och kostbar salva, rökverk, smörjelse och väluktande harts, vin och olja, fint mjöl och vete, Fäkreatur och får och hästar och vagnar, liv egna och trälar. de frukter som din själ hade begärt till har försvunnit ifrån dig. Allt vad kräsligt och präktigt du hade har gått förlorat för dig och ska aldrig mer bli funnet. Det som handlade med sådan, det som skaffade sig rikedom genom henne, den ska stå långt ifrån av förfäran över hennes pina. De ska gråta och sörja och ska säga ve, ve dig du stora stad. Du som var klädd i fint linne och purpur och schalakan, Du som glänste av guld och ädla stenar och pärlor. I ett ögonblick har nu denna stora rikedom blivit förrödd. Och alla skeppar och alla kustfarare och sjömän och alla andra som har sitt arbete på havet står långt ifrån och när de ser röken av hennes brand Ropar de och säger Var fanns den stora stadens like? Och de ströstar stoft på sina huvuden Och ropar under gråt och sorg Och säger Veved dig du stora stad Genom vars skatter Alla de där inne som hade skett på havet Blev rika I ett ögonblick har den nu blivit föröd Och så står det så här gläd dig över vad som har vederfarits henne Du himmel och ni helige Och ni apostlar och profeter Då nu gud har hållit dom över henne och utkrävt vedergällning för eder. Ja, vi kan läsa ut kapitlet. Och en väldig ängel tog upp en sten, lika stor kvartssten och kastade den i havet och sa Så ska Babylon, den stora staden, med fart störtas ner och aldrig mer bli funnen. Av harp och, och sångar, av flöjtblåsare och basunblåsare, ska aldrig mer något ljud bli hört i dig. Aldrig mer ska någon en man av något slags yrke finnas i dig. Bullret av en kvarn ska aldrig mer höras i dig. En lampas sken ska aldrig mer lysa i dig. Rop för brudgum och brud ska aldrig mer höras i dig. Du vars köpmän var stormän på jorden. Du genom vars trolldom alla folk blev förvillade. Och i vilken man såg profeters och heliga mäns blod. Ja, alla det människors blod som hade blivit slaktade på jorden. Alltså det här är en företeelse som är svårt att riktigt greppa och fatta och förstå för oss. Men vad vi behöver ta vara på det är detta att från himmelens synpunkt är det en fantastiskt god dag detta när den här stora Babylon blir, får sin dom. Och att Guds folk skulle ju dra ut ifrån henne innan den här domen kommer. Drag ut ifrån henne ni mitt folk så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder och får er del av hennes plågor. Det måste vi lyssna till. Och vad handlar det då om? Alltså tydligen så finns Guds folk inne i denna stora stad. I, i nuläget kan man kanske säga för att eh, den stora staden, det är alla Kyrkor som har beblandat sig med världen Det står ju så här att de hade bedrivit otukt med jordens konungar Konungarna hade utnyttjat henne Alltså eh, världsmakterna utnyttjar ju den stora eh, kyrkan, kyrkorna och, och, och de och sin sida får då betalt för det Alltså de tar emot statsbidrag, de, de, de eh, håller sig väl med världen så att de inte ska bli eh, utan detta bidrag från världen. Det handlar om kyrkor, det handlar om eh, sammanslutningar som har blandat sig med världen. Och där i då som vi läste så finns det alla möjliga onda makter också som verkar och opererar. Men så finns det också då människor där som är Guds folk. Och därför manar Gud i detta ord dra ut ifrån henne ni mitt folk. Och det vill jag rikta den maningen till radiolyssnare som kanske funderar på det här. Är jag medlem i någon sådan kyrka som tar emot statsbidrag? Är jag medlem av något som världen får utnyttja mot betalning ja man kan fundera över detta det är väldigt väldigt viktigt att vi ser efter var vi har vår tillhörighet och inte blandar oss med någonting att beblanda sig med världen att hålla sig väl med världen det är ju väldigt viktigt för en sådan kyrka att man inte har någonting som gör att världen inte vill ha med en att göra <t> Om vi tittar i första Johannesbrevs andra kapitel så står det i femtonde versen Älska inte världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen så är fadern kärlek icke i honom. Till allt som är i världen, köttets begärelse och ögonens begärelse och högfärd över detta livets goda det är icke av fadern utan av världen. Och världen förgår och dess begärelse, men den som gör Guds vilja, han förbliver evinnerligen. När vi läste om sjökan så såg vi att det var väldigt mycket jordiska dyrbarheter som räknades upp där. Guld och pärlor och, och dyrbara tyger och kläder och, och allt möjligt. Det, det jordiska prakten och prålet fanns gott om där, men allt som... Är av världen, det är inte av fader. Det är sådant som inte borde imponera på oss. För en kyrka som prålar på det viset på världens sätt. Ja då måste man vara lite, lite misstänksam emot det. Det är ju så här att i första Johannesbrevs tredje kapitel och trettioner versen så står det förundra Förundrar inte mina bröder om världen hatar er. Alltså det är ju så när man är en verklig kristen och har en sån tro så att man inte är intresserad av det som världen erbjuder då blir det istället ett hat som kommer emot oss ifrån världen. Vi behöver vara rena ifrån allt sånt som befläckar oss och det, det blir en befläckning om, om världen får sätta sin prägel på oss också. För vi ska inte tro att vi kan vinna människor genom att mer och mer likna världen. Vilket många kristna tror. Man tror att man måste vara så lik världen som möjligt för att kunna vinna människor för Gud. Nej, det är inte så det går till. I andra Korintiebrevet, sjätte kapitel, så kan vi läsa om det här. Vi tittar på från fjortonde versen. Där står det, gå icke i ok, tillsammans med dem som inte tror. Det blev omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet? Eller vilken gemenskap har ljus med mörker? Vad innebär det, att gå i ok med de som inte tror? Att gå i ok betyder ju att man bär på samma börda, man bär på samma, eh, man har, tar samma ok på sig, man bär på samma ting. Och det står att vi ska inte gå i ok med de som inte tror. De har en börda att bära, men vi ska inte bära den. Vi ska ha vårt eget ok. Ta på er mitt ok, säger Jesus, min börda är lätt. Mitt ok är milt och min börda är lätt. Säger Jesus Han har ett ok för oss Och det är det vi ska bära Och så står det i femtonde versen Där i andra Korinther brevet 6 Hur förlikar sig Kristus Och Beliar Eller vad delaktighet har Den som tror med den som inte tror Eller hur låter Ett Guds tempel Förena sig med avgudar Vi är ju ett Den levande gudens tempel hur Gud har sagt, jag ska bo i dem och vandra ibland dem. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Här är det en väldig skillnad. Alltså vi har Gud. Han är vår Gud. Och han ska vandra ibland oss och han ska bo i oss. Och så står det i sjuttonde versen, alltså gå utifrån dem. Och skilj er ifrån dem, säger Herren. Kom icke vid det orent är. Då ska jag taga emot er och vara en fader för er. Och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsmäktige. Och så kommer första versen i sjunde kapitlet. Då vi nu har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från allt som befläckar, vare sig kött eller ande. I det att vi fullbordar vår helgelse i Guds fruktan. Det är det vi ska göra. Vi ska rena oss ifrån det som befläckar. Och är vi då inblandade med saker och ting som har med världen och världens strävan att göra. Ja då blir vi befläckade. Vi blir orena. Vi ska rena oss på det sättet att vi blir ett helt annorlunda, avskilt folk. Ett folk som... Som Gud kan bekänna sig till så att han verkligen är ibland oss och så bor i oss. Och naturligtvis ska vi försöka vinna människor för Gud. Men inte genom att jumma upp alltså vår kristendom. Utan snarare ska vi vara så varma som möjligt i vår kristendom. Tänk om Jesus skulle ha låtsats vara som människorna i världen för att vinna dem. Nej, han talade Guds ord med skärpa och makt och myndighet så att det blev åtskilt. Man kunde se vad som var vad och det blev uppenbart vad som är rent och vad som är smutsigt, vad som är orenhet och synd och vad som är renhet och sanning. Det blev uppenbart när Jesus talade sitt ord bland människornas. Människoskarorna och på samma sätt ska ditt och mitt tal vara. Det ska vara så rent så att människorna kan förnimma vad som är vad. Och det är klart att då blir det en reaktion åt det ena eller andra hållet. Och vi ska inte förvånas över om människorna då tar avstånd. Vi har ju någonting helt annat att sträva emot. Vi har till ögonmärke någonting helt annat än vad människorna har. I andra korinterbrevets fjärde kapitel och sextonde versen så står det så här. Därför fäller vi inte modet om också vår utvärdesmänniska förgås. Så förnyas likväl vår invärdesmänniska dag efter dag. Till vår bedrövelse som varar ett ögonblick och väger föda. Bereder åt oss en härlighet. Åt oss i översvinnligen rikt mot en härlighet som väger översvinnligen tungt och varar i evighet. Det kan kännas som en bedrövelse att vandra här i den här orena världen och vara ett folk som verkligen inte hör hemma här. Men då står det så här, åt oss som inte har till ögonmärke det ting som synas utan de som icke synas, ty de ting som synas, de varar allenast en tid men de som icke synas, de varar i evighet. Det är ju så fantastiskt att vi har ett helt annat mål vi har till mål det ting som Gud bereder oss i himmelen och vi är ett folk som vandrar med honom. Tänk att få vandra och uppleva att han är mitt ibland oss, att han är vår fader och att han ser oss i alla de bedrövelser som vi får genomgå här i tiden. Vi vill inte vara någon till anstöt. Vi vill i allting bevisa oss, oss som Guds tjänare som står det om i sjätte kapitlet. Vi vill i allting bevisa oss, oss som Guds tjänare under mycket ståndaktighet, under bedrövelse, nöd och ångest. Under hugg och slag, under fångenskap, upprorslarm, under mödor, vakor och svält, i renhet, i kunskap, i tålamod och godhet, i helig ande, i oskrymtad kärlek, med sanning immortal, med kraft från Gud, med rättfärdighetens vapen både i högra handen och i vänstra under ära och smälek, under ont rykte och gott rykte, så som vill och lärare då vi är sannfärdiga, så som okända fastän vi är välkända, så som döende men ser vi leva, så som tuktade men likväl icke till döds, så som bedrövade men dock alltid glada, så som fattiga medan vi dock gör många rika, så som utblottade på allt men likväl ägande allt läser vi i sjätte kapitlet i andra korinterbrevet ja det finns så mycket det är ett liv att leva, det är det tillsammans med Gud och, och ha det, och, och, det om man tittar i Jesaja femte kapitlet, 20 vers så står det v, de som kallar det onda gott och det goda ont de som gör mörker till ljus och ljus till mörker de som gör surt till sött och sött till surt det är så ska vi inte vara och sådan får inte den som har vill vara Guds sanna medarbetare här får inte göra detta, utan vi måste tala sanning. Precis som Jesus gjorde, komma med sanningens ord och med renhet, i renhet, i kunskap och ljus ska det bli där vi går fram. Och detta ska skänka ljus över vår vandring så att vi inte beblandar oss med det som är tillhörde stora Babylon. Vi ska gå utifrån henne som, som Guds ord säger. Gå utifrån henne ni mitt folk. Gör er inte delaktiga i hennes synder. Och få er del i hennes plågor. Jag hoppas att de här små tankarna kan bli dig till vägledning och hjälp. Det är väldigt viktigt att vi avskiljer oss ifrån allt som befläckar. Vare sig det ena eller det andra hos oss. Vi måste rena oss. Och beflita oss om att göra vad gott är i tiden. Så att vi är redo att följa med honom hem när han kommer och hämtar sitt folk. Och den stora sjökan kommer att få sin dom. Men då ska vi stå långt ifrån. Då ska vi vara utskilda, avskilda ifrån henne. Så att vi inte blir delaktiga i denna dom. Må Gud välsigna dig som har lyssnat idag. Och så hoppas jag att vi kan få och återkomma med några tankar som kan bli till vägledning och hjälp nästa vecka Jesu namn Jag är en främling här i världen Jesus Jag längtar hem till himlen och till dig Min tanke lyfter sig mot Gud Sätts rike There, but I'm För dig, sträck. Du har mig givit mycket gott på jorden. Jag vill av hjärtat tacka dig för det. Jag har din vilja väg har lärt att känna, och har vid korset ni salighet Men om du kom Just nu Att hämta bruden Då skulle jag Som för dig strid det finns så många som din väg förskjuter. Men Jesus hjälp att jag må redo stå yes. Att världens falska glans jag aldrig njuter. Låt mig ditt om hjärta söker oh Jesus. men om du kom just nu att hämta bruden då skulle jag av nåd få vara med Jesus och i mitt sköna hem få mot skruden som är beredd Skrev. Du har mig givit mycket gott, och jorden. Jag vill av hjärtat tacka dig för det. Jag här din viljas väg har lärt att känna, och har mitt korset för. Jesus. Men om du kom just nu att hämta bruden, så skulle jag en gång få vara med. Och i mitt sköna hem, få mot oss. Gru Det finns så många som din väg föreskjuter Men Jesus hjälp att jag mår red stå Att världens falska glans jag aldrig njuter Blott vid ditt ömma hjärta söker ro men om du kom just nu att hämta bruden Då skulle jag av nåt få vara med Och i mitt sköna hem få mot oss gruden, Som är bered för den som för dig stress du har lyssnat till ett program från Radio Maranata och det var jag, Gertrud Johansson, som talade om att dra ut ur Babylon. Och därefter så hörde vi en sång av bland annat Pelle Lind där man sjunger Men om du kom just nu att hämta bruden. Du kan lyssna till det här programmet igen på vår podcast eller på vår hemsida www.maranata.se och vill du ha kontakt så kan du ringa nummer 070 201 6020. Vi här på Radio Maranata önskar dig guds rika välsignelse och på återhörande.